Poezis Ioan Alexandru Patrie romana. Carnea noastră ancestrală este această patrie română. Prin ea va trece focul Transfigurării, prin această pulbere și țărână, prin aceste oase, prin găvanele acestor orbite de uraganele lacrimilor răscolite. N-avem alta, numai una ți se dă și numai o dată pe pământ, și trebuie să întorci în înviată. Nu numai cu munții se ține de noi, cu Dunărea și Chilia, ci cu duhurile strămoșilor, cu învierea și cu veșnicia. Nu putem trece dincolo fără de ea la părinte, fără carpații de o seminte. Patria din carne mi se cere să-mi fie viețuirea într-un viere. Nichifor Krainic, Patria. În mărul ce se pârguie pe creangă, noi ți-am gustat pământul roditor. Din zvonul dus pe câmpuri dotalangă, ți-am respirat nelămuritul dor. E sânul tău de mamă, pâine moale, Și laptele domoalelor cirezi. Iubim albastrul fum în rotocoale, Că tu ai fost deprinsă să visezi. Ai frământat credinți nemuritoare În sângele focoșilor băieți Care au cules pe buze de fecioare Sărutul mândrei tale frumuseți. Profetic luminez peste dezastre, Cărări cenzări de răsărituri pier. La glasurile clopotelor noastre Ne ridicăm cu tine, Către cer Îți lămurim pe lespes de morminte Sculptatul grai din timpul glorios În straturile vechi de o seminte Îți numărăm al jertfelor prinos Trecutul adormit și viitorul În clipa care batele le împreunii când fericiți lipim la piept feciorul, îmbrățișăm întrânsul pe străbunii. Prin veacurile moarte în suferință, te-am ridicat în slăvi pe al nostru scut, și zămislim eterna ta ființă din fiecare trudă pusă în lut. Prin noi răsufli în marile elanuri, Tu gemi când sângerările ne dor. Ci în veștejirea noastră Dorm noi anuri de vieți cior înflori la vremea lor. Sus cupa morții cu durerea mare, Sorbind-o, te vom cuvânta. Ca râurile contopite în mare, Noi vom muri în nemurirea Andrei Ciurunga Țara mea de dincolo de țară Țara mea de dincolo de țară Cu privirea umedă de jind Te-am purtat în mine Pribegind, ca pe-o flacără ce arde pe-o comoară. Încă din pruncia mea de aur, m-am simțit cu tine cununat. Dar te-a vrut a ei și te-a furat, nesătul la poftă de balaur. Ne-am strigat apoi că ești a noastră. Tânără întreagă și pe vechi, M-au închis între pereții reci și mi-au pus săbrele la fereastră. A zvrlit în temnița dușmană, gema în însângerat sub fier. Și atunci. Pun cât un crâmpei de cer din seninul tău, bandaj pe rană. Foamea, când îmi cască noi abise, vine cât un pui de cozonac, ce a crescut ca mine pe bujac, trupul să mirsăture prin vise. Țara mea de dincolo de ape. Dacă șovă voi în credința mea, Simt cum îmi trimiți, vânjoși, Să-mi stea toți stejare din Orhei, pe-aproape. Când îmi dau târcoale, bezne grele, Lilieci când se izbesc de grinzi, Numai tu, prin noapte îmi-a prins policandrul nistrului cu stele. Scribulit în hainele vărgate, astăzi vântul iernii îl ascult. Ora noastră a murit de mult, frigul mușcă tălpile înghețate. Dar pândesc la drum o primăvară Să întinde întindem iar din prag în prag Hora mare sub același steag. Țara mea de dincolo de țară.